Cugăciunile Sfântului muce Nic Sava, curugăciunile Sfintei de minun. Akerora, nu is er ooit, we zien met de rugeciunile, de en de rechten van de Heiligen de de de te beminigen, te beminigen, om ons te beminigen, om ons te beminigen, om ons te beminigen, De să a înviat. Amin. iubiți pe din și iată, mărinimie, supletească a mironoțițelor femei și a Sfântului Iosif, sfernic cu bun chip, care și el era așteptând în lui Dumnezeu. Iată că au venit, au înfruntat greutățile, vicisitudinile răutate evreilor și a ostașilor, și s-au dus. Femeile acelea neputincioase cu miruri aducând la mormântul Mântuitorului. Întâi Iosif cel cu bun chip, a cerut de la Pilat trupul Mântuitorului și s-a mirat Pilat că a murit așa de vreme și l-a dus, l-a pus în mormânt nou în care nu stăduse nimeni săpat în piatră și luând Juljurile l-au înfășurat și au adus ca la o de litre de mir cu aromate, cu miresme multe cum este obiceiul la evrei și l-au înfășurat pe Mântuitorul și l-au pus în mormân. Deci iată că acum nu se mai temea Iosif care și el era unul din parisei dar care n-a pus cuvânt rău la judecată ci a căutat să scape atunci când s-a dat judecata lui Isus Hristos în Sinedru. Deci el și cu Nicodim au fost pentru a-l salva, dar nu s-a putut pentru că era răutatea acelor evrei foarte mare acelor farisei și gărturari care îmbătrânise fapte rele și nu vroiau ca să fie salvat și spuneau că mai bine este să moară acesta decât să piară tot neamul nostru. Deci Simțeau că li se clasă în scaunele și că Dumnezeu venea cu dreptate și de aceea nu vreau să-L recunoască. Ținem minte că înainte de răstignire, iată că Mântuitorul a înviat și pe Lazăr cel mort de patru zile care era putret și cum spune Sfânta Evanghelie că și în momentul în care a venit Mântuitorul și a strigat Lazăr din o afară, Lazăr, împășurat cu acele giulgiri, a ieșit afară și vedem minunea lui Dumnezeu că deși putre fiind, iată că Dumnezeu care poate face orice, l-a ridicat cu mână tare și cu braț înalt și a arătat puterea sa dumnezeiască. Iar evreii vroiau să-l omoare și pe Lazăr pentru că mulți dintre, cre... dintre evrei credeau în Isus Hristos și prin această înviere. Deci trebuie să înțelegem această mare jertfă pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Și patima sa cea de bunăvoie ca, pe care a răbdat-o pentru noi, pentru neamul omenesc. Vedem dragostea acestor mironosite femei care din de dimineață au venit la mormânt încă întunerii fiind și se gândeau cineva prăvăli o, o piatra de pe ușa mormântului că era, cum spune Sfânta Evanghelie, mare, foarte, Însă îngerul venise și în ciuda acelor o de ostași care păzeau mormântul, când a venit o lumină ca de și s-a desfăcut mormântul, piatra a aruncat-o îngerul și stătea pe iam, de aceea la Ierusalim, la sfintele locuri, este și în ziua de astăzi, Piatra, unde este Îngerul și unde era piatra răsturnată, și este în apropiere a mormântului Mântuitorului. Și făcându-se această minune, deci iată, o sta și nu mai erau fugisă, iar apostolii de frica iudeilor erau ascunși, încuiați, într-o încăpere, iar aceste femei simple, iată că au venit din râpna lor Dumnezeiască, au înfruntat răutatea evreilor. Și au venit din de dimineață la mormânt. De aceea este duminica aceasta o duminică de laudă la adresa lor, ca și la adresa Sfântului Iosif, cel cu bun chip. Deși noi trebuie să lăudăm această mă mărinimie sufletă a lor. Iubisorul din cioci, deci acolo erau acele 3-4 acele femei care veniseră la mormânt. Și printre ele era și Maria Magdalena, din care scosese Mântuitorul șapte dragi. Și aceasta, pentru că Dumnezeu i-a iertat păcatele ei cele multe, deci a venit acolo la mormânt. Și, deci, făcându-se aceste mari minuni, ne aducem aminte că era Mântuitorul în casa lui Simon leprosul fariseul și venind în casa lui a venit Maria, deci sora lui Lazar și pe dinapoi au spălat picioarele Mântuitorului cu miri de mult preț și le-au șters cu părul capului ei. Și i-a iertat Dumnezeu păcatele și mi-aduc aminte de o, o foarte frumoasă pildă că o femeie de neam mare a venit la a venit la Sfântul Pangratie, care era iromonac, într-o mănăstire, dar cu viață foarte înaltă, și <coughs> pentru că îi murise fratele ei, a venit la mărturisea satele. Și a spus, Părinte, vreau să mă mărturisesc, iar Sfântul Pangratie a spus, zice, eu nu pot să ascult păcatele unei femei de vreme ce sunt ieromonac, sunt preot călugăr. La care femeia spune, zice, nici Mântuitorul nu a îndepărtat pe acea păcătoasă care a venit și și-a cerut iertare păcatelor ei. Atunci Sfântul Bancrat i-a spus, de vreme ce așa îmi grăiești, hai să mergem la biserică să te mărturisești. Și atunci au mers cu ea în biserică, iar femeia umblându-se de gânduri, nu spunea nimic. Iar Sfântul Pangrat a spus De ce, femeie, mi-ai silit bătrânețele să mă aduci până la biserică și nu mărturisești păcatele tale, pe care eu prostul să le aud? Atunci ea a spus Părinte, spune păcatele, întreabă-mă să văd dacă am, cu ce am greșit. Și a început... Preotul să o întrebe de toate păcatele și a spus la sfârșit, zice, nici unul din acestea nu am făcut, ci altele sunt păcatele mele. Și atunci a spus, în dubă zice, eu nu sunt văzător cu Duhul ca să știu păcatele tale și Dumnezeu să te înțelepțească ca să-ți le spui. Și atunci a spus, Părinte, roagă-te pentru mine și e, pentru ca Dumnezeu să rânduiască într-un fel să-mi pot spovedi păcatele mele ieșind de la această obedanie, din biserică, a văzut un călugăr bătrân, și care nu se putea mișca, era într-un pat, și atunci a făcut milă cu el și l-a întrebat. Zice, oare voiești să te iau în casa mea, să te îngrijezi? Și atunci călugărul a spus, da, voiești de vrei să, să faci milă cu mine. Și l-a luat această femeie de neam mare și l-a dus în casa ei și lăcată în haine negre noi și au pus, au pus pe sluși ca să îl îmbrace, să-l spele. Și când a venit săptămâna mare, în, în joia mare, când se spune Sfânta Evanghelie aceea cu Sfânta Maria Magdalena, Deci s-a dus cu acel călugăr bătrân la biserică și când preotul a spus Sfânta Evanghelie și a spus că Iisus intrând în casa fariseului Simon și acea femeie venind cu un alabastru, cu mir de mult preț, pe dinapoi a, a început să spere picioarele lui, atunci și acea femeie a luat mir de mult preț și a pus pe picioarele acelui călugăr bătrân și le-a spălat, și le aștesc cu, ei, cu, cu perii capului ei. Și atunci s-a auzit glas din cer, iartă-se păcatele tale. Un glas ca de tunet și atunci acel călubăr care era slăbănugit, pe loc s-a făcut bine, s-a vindecat, iar acea femeie s-a bucurat de iertarea păcatelor ei. Deci ce înseamnă mărinimia sufletească, ce înseamnă milă, că milă dai, milă găsești de la Dumnezeu. Iarăși o pildă, ca să nu ne pierdem de n Dumnezeu, despre un tălhar care era de temut pe timpul unui împărat, Onorie mi se pare că îl chema, și împăratul știind că acesta este mare tălhar și văzând să arată mărinimia sa împărătească, sufletească, având o cruce de aur a trimis-o prin cineva acelui tălhar și spus nu te teme vino și te voi ierta. Și a venit acel tâlhar plângând păcatele sale, crimile sale cele multe, violurile și toate tâlhăriile sale. Și venind, împăratul l-a primit cu dragoste și l a cazat în, în casa de oaspeți. Săpunului aceia nimic să nu-i facă rău, ci să-l destuleze cu de toate. Tâlharul, venindu-și într-o simțire, în mare smerenie, a viețuit... Zece zile stând și plângând și zece nopți, plângând păcatele sale cele multe. Și după zece zile, fiind în mare slăbiciune, îmbolnăvindu-se, au mers către Domnul. Și în acea noapte, stăpânul casei de oaspeți a avut o revelație. Și se făcea că tâlharul acela care era în casa lui de oaspeți, în casa împăratului, mergea la judecată și l-au luat diavolii ca să-l ducă în iad și îngerii se luptau la fel ca să l ducă în ran. Și s-a pus pe acea balanță, s a pus păcatele și s-au aturnat imediat în jos și au încercat și îngerii să găsească ceva și au zis ce vom pune noi în, în această balanță de dreptăților lui Dumnezeu că nu sunt decât numai 10 zile de la ultima crimă a lui. Și atunci a zice, uite un prosop plin cu lacrimi. Și luând acel prosop care era pe, pe ochii lui, l-a pus în, în, în acea balanță și zice, vom adăuga și bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și vom vedea ce va fi. Și cum a pus acel prosop cu lacrimi, imediat a înclinat spre uh, partea cea bună. Și atunci s-a mântuit acel tâlhar. Și deșteptându-se, deci acest stăpân al casei de oaspeți s-a dus la împărat și a zis Împărate, să prea să vin pe Dumnezeu că în zilele împărății tale s-a mântuit un tâlhar. Deci iată cât de mult iată Dumnezeu este hotărât ca să se răstiguească încă o dată pentru noi, numai noi să venim, să ne cerem iertare, să ne scovedim la să Dumnezeu ajutor în toate privințele noastre. Și pentru că nu de mult un frate dintre noi a răposat întru Domnul, deci aceste pildă vin să ne întărească pentru că noi toți suntem datori să trecem dincolo, însă despărțirea este mai grea până ne învățăm. Dar după câte cât am înțeles, el era acest, acest frate din, dintre noi, fratele Ioan, care a fost îngropat de curând, a fost povedit, a fost împărtășit, iar Dumnezeu l-a luat într-această perioadă, din care mulți spun că cei care mor în această perioadă ă, sunt ca și mântuiți. Mai ales dacă a fost baia Sfintei Spovedanii și împărtășania cu trupul și sângele Domnului, automat că și noi ne gândim că Dumnezeu i-a dat ceea ce i se cuvine, adică după dreptatea sa, după smerenia care a avut acest om, Dumnezeu l-a iertat de păcatele sale și l-a mântuit. Însă dator suntem și noi ca pentru oricare frate al nostru să ne rugăm până la 40 de zile, iubiți din opredincioși, fiecare dintre noi, dacă avem dragoste de Dumnezeu, să ne rugăm și să-L bomenim în rugăciune noastre pe fratele Ion ca Bunul Dumnezeu să-i facă parte în împărăția sa. Despre sufletul care iese din trup, poate știți, dar vă mai spun. Deci, sufletul după ce iese din trup, la trei zile, este dus de înger în fața Sfintei Trăini. Este prima înfățișare în fața scaunului slavelui Dumnezeu, iar după aceea, până la 40 de zile, deci vizitează raiul și iadul, merge pe unde a învățat, unde a muncit, deci pe unde a călătorit, este dus de Îngerul lui Dumnezeu. Și chiar a rămas bun de la acele pământești, însă sufletul lui nu poate să spună nimic, pentru că după cum spune în în sal, în cealaltă lume, te așteaptă sufletul decât să agotiți, e lodihnă. Deci sufletul când iese din lumea de aici, el nu se mai îngrijește de cele pământești materiale, ci de cele dumnezeiești, Sau cum se spune în altă parte, zice, când, e, când erai mai mânăr, te încingeai pe tine însuți și umblai unde voiai. Iar când vei îmbătrni, altul te va încinge și te va duce unde tu nu voiești. Deci, după judecata lui Dumnezeu, fiecare om, când iese din această viață, e, merge la judecată și este trimis acolo unde, după faptele sale, merită. Foarte importante sunt rugăciunile biserice până la 40 de zile. Ca și într-o sentință omenească, să spunem, ca o judecată omenească, mărturile și toate clauzele sunt aduse până a se da sentința. După ce s-a dat sentința, este cu greu a mai face recurs, a mai îndrepta ceva. Deci până la 40 de zile e importantă rugăciunea noastră a creștinilor și a cărugărilor Este foarte importantă Sfânta Liturghie cu dezlegările care se citesc pentru sufleterea adormiților și uh, parastasele care se fac. Deci e, cum am spus, foarte importantă perioada aceasta de 40 de zile. Soroacele trebuie îndeplinite la 3 zile, la 9 zile, la 6 săptămâni, după aceea la 3 luni, la 6 luni și în fiecare an până la 7 ani. Și este bine să ne rugăm pentru cei adormiți, pentru că și Dumnezeu ne va face nouă parte în Împărăsia Sa. Iubiți-vă credincioși, pentru că este praznicul praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor și Dumnezeu a binecuvântat această perioadă cu atâtea dezlegări. Deci să ne bucurăm, duhovnicește, să căutăm cu mintea noastră să fim la cele cerești, să pricepem toate aceste mari taine pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Deci să ne bucurăm, după duhovnicește mai puțin trupește, pentru că spune Ia în gură de Aur. Deși s-a sfârșit postul cel mare, s-a sfârșit lupatimile, nu s-a sfârșit lupta cu poftele, cu gândurile cele rele, deci omul este într-o continuă luptă. Este o perioadă de binecuvântare mare, este cea mai mare sărbătoare, sărbătoarea sărbătorilor, dar nu trebuie să încetăm din rugăciune. Nu trebuie să încetăm din post, din bugetare la Dumnezeu, pentru că, după cum vedeți, vine sfârșitul, cum și pe frate, fratele Ion a venit, când nu se aștepta și l-a găsit pregătit, așa și pe noi să ne găsească pregătiți. Iar în bunul Dumnezeu să dăm slavă în vecii vecilor. Amin. amin. Hristos, amin. Da, este ja. bine cuvântat este numele nostru de un amânstrui de oenig, de Dumnezeu, puneți în tare, și în de vor de moarte, de tare <truf> și de tare, de